Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min syurur anfusina wa min sayyat a'amalina Man yahdihillahu falamudillalah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 para pendengar radio Ibn Al-Qayyim FM dan radio Ibn Al-Qayyim streaming dimanapun kalian berada semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan kepada kita semua anugerah dan karunia-Nya dan menjadikan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang bersyukur dan bersabar bersyukur tatkala mendapatkan kenikmatan dan bersabar ketika diberi cobaan Alhamdulillah. Kembali kita melanjutkan kajian kita pada sore hari ini hari Kamis. Hari yang ke-28. Dari bulan Ramadan tahun 1441 Hijriyah Yang bertepatan dengan tanggal 21 Mei Tahun 2020 Yang ini berarti bahwa Berpuasa pada bulan ini Dan pada tahun ini Tersisa satu atau dua hari, maka mari kita memanfaatkan sebaik-baiknya waktu yang tersisa ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita termasuk di antara hamba-hamba yang meraih makfirah. Dan meraih keutamaan di bulan suci Ramadhan. Dan kita melanjutkan kembali pembahasan pada bab yang ke-20. Yang menjelaskan tentang terjadinya perselisihan di kalangan para ulama tentang Siapakah yang lebih utama, yang lebih afdal Antara orang yang bersabar Dan orang yang bersyukur Dan telah kita nukilkan perkataan dari Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala Adanya tiga pendapat para ulama dalam hal ini Pendapat pertama yang mengatakan bahawa bersabar itu lebih afdal, orang yang bersabar lebih afdal. Pendapat kedua yang mengatakan orang yang bersyukur lebih afdal. Dan pendapat yang ketiga mengatakan bahawa kedua-duanya sama. Seperti yang dinukil dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan telah kita sebutkan sebagian dari hujjah dan alasan pendapat pertama yang mengatakan bahawa orang yang bersabar itu lebih afdal daripada orang yang bersyukur. Telah kita sebutkan dalil-dalil dari kitab Allah Azza Wajalla dan dari hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menguatkan pendapat yang pertama ini. Sebelum kita memasuki alasan pendapat yang kedua yang mengatakan bahawa orang yang bersyukur itu lebih afdal, Maka di sini ada tanbih, ada faedah yang disebutkan oleh Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Berkaitan tentang amalan yang lebih afdal bagi seorang hamba. Kata beliau, "Faha hun amrun yanbaghi Di sini ada satu perkara yang sepantasnya untuk difahami. Wa huwa annahu qad yakunu al-'amal al fi haqqi shakhsin wa ghayruhu afdhal minhu fi haqqi ghayrihi. Kata beliau, terkadang ada satu amalan tertentu itu lebih utama, lebih afdal untuk dilakukan oleh seseorang, diamalkan oleh seseorang. Adapun selain orang itu, boleh jadi lebih afdal baginya untuk melakukan amalan yang lain pula. Jadi beliau hendak menjelaskan bahawa terkadang kondisi antara satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Perbedaan dalam hal kekuatan fisiknya, perbedaan dalam hal kekuatan imannya dari sisi-sisi tertentu, semangatnya dalam hal-hal tertentu. Maka, dengan adanya perbedaan kondisi antara seorang muslim dengan muslim yang lain. Itu menyebabkan berbedanya pula. Kita menyikapi mereka dalam hal mana amalan yang lebih afdol untuk mereka lakukan. Maka orang yang memiliki kekayaan. Dia punya harta yang banyak. Wanafshuhul atas ma'hubibadli Shayin minhu. Sementara jiwanya itu merasa berat untuk mengeluarkan hartanya, untuk menginfakkan hartanya. Dia kaya raya, berat untuk bersedekah, berat untuk berinfak. Dia sangat cinta kepada hartanya. Maka orang yang seperti ini, kata beliau, fasadaqatuhu wa itharuhu afzalulahu min qiyamil leil wa qiyamil nahari nafila. Maka orang seperti ini bersedekah baginya. Dan dia lebih mengutamakan berinfak daripada yang lain. Itu lebih afdhal baginya. Daripada mengerjakan qayamul lail. Berpuasa di siang hari yang sunnah. Karena dengan berinfak. Dengan bersedekah. Maka dia memerangi al bukhul Kekikiran yang terdapat di dalam jiwanya. Yang itu tidak bisa tertutupi dengan qayamul lail. Ya. Manusia itu berbeda-beda keadaannya. Kadang-kadang ada yang semangat dalam hal ibadah. Namun, dia diberi cobaan dalam hal kedermawanannya, Dalam hal solat sunnah, dalam hal puasa sunnah. Dia semangat. Dia rajin sekali. Namun, dia diuji dari sisi harta. Dia berat sekali untuk bersedekah. Maka orang seperti ini, bersedekah bagi dia lebih afdal untuk memerangi hawa nafsunya. وَالشُّجَاعُ الشَّدِيدُ الْبَأْسِ أَلَّذِيَ هَابُ الْعَدُوُ سَطْوَتَهُ وَقُوفُهُ فِي الصَّفِّ سَاعْتًا wa jihaduhu a'da Allah afdalu lahu minal hajj wassawm wassadaqati wattatawwur demikian pula seorang pemberani yang kuat yang musuh itu takut dari serangannya takut dari keberaniannya dari kekuatannya musuh takut kepadanya maka orang yang seperti ini dia berada di medan jihad sesaat dia berjihad untuk melawan musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu lebih afdal, lebih utama baginya daripada menunaikan ibadah haji. Daripada berpuasa, daripada bersedekah. Dan melakukan amalan-amalan sunnah yang lainnya. Yang afdal bagi dia menghadapi musuh. Karena dia orang disegani oleh musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. والعالم الذي قد عرف السنة والحلال والحرام وطرق الخير والشر مخالطةه للناس وتعليمهم ونصحهم في دينهم أفضل من اعتزاله وتفريغ وقته للصلاة وقراءة القرآن والتسبيح لم يكن بولا حاله سرّان يبر علمه سرّان يم عنا السُنة Seorang yang mengerti tentang perkara-perkara yang halal dan haram. Jalur-jalur kebaikan dan jalur-jalur keburukan dan kejahatan. Maka orang yang seperti ini. Orang yang berilmu ini. Dia bergaul dengan manusia. Untuk mengajari mereka agama Allah SWT. Dan menasihati mereka dalam perkara agama ini. Itu lebih afdal. Lebih utama baginya daripada mengasingkan diri memfokuskan dirinya untuk sholat, membaca Al-Quranul Karim, bertasbih dan seterusnya yang afdal bagi dia berbaur dengan manusia dengan tujuan untuk menyampaikan al-haq menyampaikan kebenaran kepada mereka tidak mengurung diri tidak melakukan uzlah mengasingkan diri dengan alasan bahawa fitnah menyebar dan dia ingin fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ilmunya dibutuhkan manusia sangat membutuhkan kepada bimbingannya dan nasihatnya orang yang seperti ini yang afdal baginya adalah bergaul dengan manusia untuk mengajarkan kebaikan kepada mereka وَوَلِيُّ الْأَمْرُ أَلَّذِي قَدْ نَصَبَهُ اللَّهُ لِلْحُكْمِ بَيْنَ عِبَادِهِ Demikian pula halnya waliul amr, penguasa yang Allah subhanahu wa ta'ala telah memberi kesempatan kepadanya untuk menjadi hakim di tengah-tengah hambanya. Di sebuah negeri. Di sebuah daerah. Dia menjadi pemimpin negeri itu. Dia menjadi pemimpin di wilayah tersebut. Maka duduknya dia sesaat. Untuk memperhatikan keadaan masyarakatnya. Dan melihat berbagai macam kejadian-kejadian yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, masyarakatnya. Dari tindakan kewaliman. Dari perselisihan antara satu dengan yang lain, seorang yang zalim berbuat kezaliman terhadap yang lain. Maka dia memperhatikan kondisi masyarakatnya untuk menyikapi mereka dengan cara yang adil. Sehingga seorang yang terzalim itu dilindungi oleh penguasanya. Dan seorang yang melakukan perbuatan zalim itu segera menghentikan kezaliman dan kejahatannya. Demikian pula, dalam hal menegakkan hukum-hukum had, memberikan pertolongan kepada orang yang berjalan di atas kebenaran dan mencegah orang berjalan di atas kebatilan, afdalu min ibadati sinin min ghairi. Orang yang seperti ini, dia memperhatikan kondisi masyarakatnya untuk menegakkan keadilan di tengah-tengah mereka itu lebih afdal daripada dia melakukan ibadah bertahun-tahun lamanya lebih afdal bagi dia untuk mengurusi masyarakat dengan cara yang adil dengan cara yang hikmah yang diridhai dan dicintai Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itu seorang pemimpin yang bersikap adil di tengah-tengah masyarakatnya telah disebutkan keutamaannya secara khusus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah muttafaqun alaih ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tujuh golongan yang diberi naungan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada yaumul qiyamah di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Tabarak salah satunya dan yang pertama yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam imamun adilun seorang imam yang bersikap adil di tengah-tengah masyarakatnya wa man ghalabat alaihi shahwatun nisa fa sawmuhu lahu anfa wa afdal min Maka barang siapa yang lebih mendominasi pada dirinya syahwat kecenderungan kepada wanita. Maka berpuasa bagi dia lebih bermanfaat. Berpuasa bagi dia lebih afbal. Daripada berzikir, bersedekah. Maka dia berupaya untuk menahan dirinya agar dia tidak terjatuh ke dalam Sesuatu yang dengannya dia melampiaskan syahwatnya yang menyebabkan dia terjatuh ke dalam perbuatan zina. Ini fikih yang sangat penting. Maha syarwal muslimin rahimahkumullah. Dari sini kita mengetahui bahawa berbeda antara satu keadaan dengan keadaan yang lain. Berbeda antara seorang muslim dengan muslim yang lain. Tergantung dari keadaan dia. Intinya bahwa dia berupaya untuk memerangi hawa nafsunya. Dan memanfaatkan sebuah kelebihan yang terdapat di dalam dirinya. Dalam kebaikan. Dalam pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang yang diberi kekuatan fisik. Yang musuh itu takut kepadanya. Nah, dari sisi ini dia memanfaatkan. Apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya berupa kelebihan. Maka dia berjihad. Itu lebih awal. Dari sisi yang lain, seorang diberi ilmu. Umat dalam keadaan jahil. Membutuhkan orang yang membimbing mereka. Yang dengannya, mereka bisa mengetahui. Perkara-perkara yang halal dan haram. Maka, seorang yang memiliki ilmu penting untuk berhadapan dengan masyarakat agar dia mampu membimbing mereka, mengarahkan mereka kepada al-haq, kepada kebaikan dan mencegah mereka dari berbagai kemungkaran. Oleh karena itu, perhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyikapi para sahabatnya Berbeda antara satu dengan yang lain. Ketika Nabi sallallahu alaihi, wa alaihi wasallam mengangkat Amr ibn al-Aas dan Khalid ibn al-Walid dan yang lainnya. Ini adalah pemimpin-pemimpin yang diangkat oleh Nabi sallallahu alaihi wa alaihi wasallam dalam mengurusi sesuatu atau dalam memimpin satu pasukan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat mereka sementara nabi tidak mengangkat yang lain yang mungkin mereka itu lebih dahulu masuk ke dalam Islam dan lebih memiliki keutamaan dan kemuliaan nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengangkat abu dzar al-ghifari radhiyallahu anhu untuk mengurusi kepemimpinan dan urusan-urusan tertentu dalam pemerintahan Bahkan Nabi SAW, beliau mengatakan kepadanya, kepada Abu Dharr al-Ghifar radhiyallahu an Inni aroka do'ifan. Sesungguhnya aku melihat engkau ini lemah. Wa inni lauhibbulaka mauhibbulinafsi. Dan sesungguhnya aku cinta untuk dirimu. Apa yang aku cinta untuk diriku sendiri? Nabi saw. Mengatakan dalam kondisi Abu Dar. Sehingga kata beliau, "La taanurahna alitnaik maka jangan engkau menjadi pemimpin untuk mengurusi dua orang. Dua orang jangan, apalagi lebih. Walla ta walya nna mala yatim dan jangan engkau mengurusi harta anak yatim." Hadis ini diriadakan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Dar al Ghifari radhiyallahu anhu karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kelemahan yang terdapat pada Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyikapi sahabat yang lain menganjurkan dia untuk melakukan amalan yang sesuai dengan kondisi dia yang mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sahabat yang lain untuk memperbanyak puasa dan beliau mengatakan 'Alaikabissawmi fa inna hulaidlallah'. Hendaknya engkau berpuasa. Sesungguhnya puasa itu tidak ada bandingannya, tidak ada yang semisal dengannya. Dianjurkan untuk memperbanyak siam. Datang lagi sahabat yang lain meminta nasihat lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui kondisinya. Mengetahui keadaan dari sahabat itu. Sehingga Rasulullah alaihi wasallam memberi wasiat kepadanya, "La taghab, jangan kamu suka marah." Dia meminta wasiat lagi. Lagi-lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangi, "Jangan kamu suka marah." Setiap dia meminta wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepadanya jangan kamu suka marah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui kondisi sahabat ini sehingga lebih afdal bagi dia untuk mendapatkan nasihat agar jangan suka marah Datang lagi sahabat yang lain meminta nasihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nasihatinya, 'La yezalu lisanu karatban min dzikri Allah Alazawajall'. Hendaknya senantiasa lisanmu itu basah dalam berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Nabi Alaihissalam mengerti kondisi sahabat ini, Subhanallah. Jadi Rasulullah Alaihissalam menyampaikan nasihat memberi wasiat kepada sahabat sesuai dengan kondisi dan keadaannya hal yang lebih mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa taala maka Rasulullah saw lebih memprioritaskan sahabat itu untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan pendekatan diri seorang hamba kepada Allah jadwal Wa mata Allah bil 'abdi kamalan waffaqahu li istifragis'ihi fi ma huwa musta'iddun lahu qabilun lahu qad Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepada seorang hamba itu kesempurnaan maka Allah Azza wa Jalla memberi taufik kepada hamba itu untuk memfokuskan dirinya Terhadap sesuatu yang dia telah siap untuk melakukannya dan dia bisa melakukannya. Sehingga ketika dia memfokuskan dirinya terhadap sesuatu itu, maka dia pun memiliki keutamaan, memiliki kelebihan daripada yang lain. Sehingga dia bisa mengalahkan yang lainnya dalam hal tersebut. kata seorang penyair mazala yasbiqu hatta qala hasidu lahu tariqun ila alulama'i mukhtasarun senantiasa orang itu menang dalam setiap pertandingan dalam setiap perlombaan hingga orang yang hasad kepadanya mengatakan ini jangan-jangan orang ini punya jalan pintas untuk meraih juara Jangan-jangan punya jalan pintas untuk meraih juara. Kok setiap berlomba lari dia selalu menang. Sampai orang yang dengki, orang hasad kepadanya, eh ini jangan-jangan punya jalan pintas. Artinya disebabkan karena dia punya kelebihan dalam hal itu, maka dia memanfaatkan potensi kelebihan yang ada pada dirinya. sehingga dari sisi ini dia bisa menjadi lebih afdal maka seorang muslim memperhatikan potensi yang ada pada dirinya dalam hal apa dia mampu dia manfaatkan dengan niat mengharapkan rida Allah Subhanahu wa taala wa hadzakal mariid yashku waja'al batn mathalan maka ini keadaannya seperti orang sakit yang dia mengeluh. Dia merasa sakit bagian perutnya. Nah, orang yang sakit perut ini harus diberi obat yang sesuai. Obat itu kan banyak. Resep obat itu banyak sekali. Ada obat sakit kepala, ada obat sakit perut, ada obat kaki, ada obat mulut, ada macam-macam. Semuanya obat. Akan tetapi ketika seorang menderita sakit tertentu harus diberikan obat. Yang sesuai dengan penyakitnya. Dia sakit perut. Ya, maka diberi obat yang berkaitan dengan sakit perut. Bermanfaat bagi dia. Namun apabila dia. Meminum obat sakit kepala. Sementara sakitnya ada di perut. Maka tidak akan sejalan. Tidak akan menyembuhkan penyakit. Bahkan mungkin. Akan semakin menyebabkan. timbulnya penyakit yang lain. Nah ini yang beliau maksud. Penyakit. Yang terdapat di dalam seorang itu apa? Oh, dia ada penyakit sulit berinfak, sulit bersedekah. Penyakit ini yang harus diobati. Penyakit ini yang harus disembuhkan. Oh, si fulan ini punya penyakit lain lagi. Maka disembuhkan sesuai dengan penyakit yang sedang didelita hamba tersebut maka kekikiran kebahilan yang diikuti oleh seseorang pada dirinya itu termasuk perkara yang membinasakan dan itu tidak akan dihilangkan tidak akan ada yang mampu menghilangkan tidak akan dihilangkan dengan berpuasa setahun lamanya atau mengerjakan Qiyamul Lail tidak tidak akan hilang dengan itu Nah, penyakit itu yang harus dihilangkan. Perhatikan apa yang disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ketika ada seorang bertanya tentang seorang wanita. Wanita ini rajin qiyamul lail. Wa rajin berpuasa di siang hari. Rajin bersedekah. Ketika dia bersedekah, sedekahnya banyak. Tapi penyakit yang ada pada dia... Dia suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Lisannya dia tidak bisa jaga. Sedekah rajin. Solat rajin. Puasa rajin. Tapi lisannya dia tidak bisa jaga. Dia suka membuat orang lain itu tersakiti dengan kata-katanya. Nah dari sisi ini yang harus diobati. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang wanita yang seperti ini keadaannya, kata Nabi Alaihissalam, dia minahli nar. Dia termasuk penghuni neraka. Padahal dia memiliki amalan-amalan salah yang lain. Namun penyakit hatinya ada di sana. Dia memiliki penyakit lisan yang harus disembuhkan. Maka demikian pula halnya seorang yang kikir. Kikir yang membinasakan dirinya tidak bisa dihilangkan dengan qiyamul lail dengan berpuasa dia harus memerangi hawa nafsunya untuk memperbanyak sedekah untuk memperbanyak infak wakadha da'u ittiba'il hawa wal i'jab bin nafs la yula'imuhu kathratu qira'atil qur'an demikian pula halnya penyakit mengikuti hawa nafsu Penyakit takjub terhadap diri sendiri. Itu tidak bisa disembuhkan dengan memperbanyak membaca Quran. Memperbanyak zikir. Dan seterusnya. Namun hanya bisa disembuhkan dengan mengeluarkan penyakit-penyakit hati itu dari kolbunya. Oleh karena itu apabila ada seorang yang bertanya. Mana yang lebih afdal? Roti atau air? Mana yang lebih afdol? Roti atau air? Maka jawabannya, ya tergantung kondisinya. Kalau dia dalam kondisi kehausan, maka bagi dia air lebih afdol. Kalau dia dalam kondisi kelaparan, maka roti lebih afdol. Jadi berbeda antara satu keadaan dengan keadaan yang lain. Oleh karena itu, kata para ulama hendaknya seseorang memperhatikan dirinya sendiri. Apa penyakit yang terdapat di dalam dirinya, yang perlu untuk segera diobati, sehingga dia melakukan amalan, yang amalan itu lebih mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini faedah yang sangat penting sekali yang disebutkan oleh Idnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam permasalahan ini. Saya kira sampai di sini insyaAllah yang kita terangkan. Semoga memberi manfaat pada kita sekalian. Allah ta'ala alam bersawab.